بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم انا نسالك علما ينفعنا وعملا يرفعنا وزدنا علما يا كريم ketika درستوا تفسير القران الكريم وترجمه yake ya siku ya alhamisi ya juzi tuligusa sehemu katika aya ya 25 na 26 ya suratu at-tauba aya hizi zinazungumzia tukio kubwa lililowahi kutokea katika tarehe na historia ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam na umma wa Kiislamu kwa ujumla nah, lalo tukio letokea katika mwaka wa 8 Hijria kwenda wa tukio la al-hunain vita vya hunain ambavyo tulivielezea kwa ufupi ntarudia kidogo maelezo kwa faida kwamba katika mwaka huu baada ya kuifungua makka na kuiteka makkah tume sallallahu alaihi wasallam aliteka makka pamoja na Waislamu ikapatikana fatu Hatimaye mji mtakatifu wa Makkah ukaoku chini ya Waislamu badala ya kuwa huko chini ya wapagani washirikina kwenye kuwabudu masalamu Baada ya kufanyika jambo hili watu wa kabila la Hawazin kabila la Hawazin ambalo ndilo lilochangia kupiganwa vita hivi. wakiungana na kabila la ghatfani na makabila mengine madogo madogo. Waliungana pamoja na thakifu kwa ajili ya kutaka kwenda kumpiga Mtume Allah alaihi wasallam. Baada ya kusikia kwamba maka imetekwa na imechukuliwa na Uislamu kwa wale wakashajishiana watoke Wakamshambulia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam katika mikono ya mashirikina na waliongozwa na mtu mmoja akiitwa Malik ibn Auf nasri mmoja katika wakubwa wa kabila la Hawazin tumesema kwamba vita hivi ndivyo vinavyoitwa vita vya autas pia vita vya Hunayn na pia vita vya hawazin kisomo katika sira vita vya hawazin au vita vya autas au vita au vya unain ndio hivyo hivyo na mji wa hawazin uko umbali wa kilomita takriban 30 kutoka katika alkaaba kutoka haram kwenda upande wa mashariki ambapo ukitoka maka pale mpaka kwenye haram kwenye mpaka wa haram kutoka pale kwenda hawazin ni kilomita 12 ambao sasa hivi ni mji wa syairah pana bonde kubwa kabisa wango wa mkubwa katika eneo hilo kwa hiyo watu wa hawazi wakiongozwa na Malik ibn Auf al-Nasri wakatoka na watu wao wote na vitu vyao vyote wanawake, watoto, wanyama mpaka katika bonde lililo hunaini Hunaini ni bonde. Pana wangu wa mkubwa wakateremka pale. alikuwepo mtu mmoja akiitwa Dhureid bin Simma, mtu mzima. alikabila la Hawazin, alempiga na vita vingi. Anayajua vizuri yale maeneo. Wacha nifupishe. Kwa sababu haya katika darasa lililopita. Alhasil ni kwamba watu wa Hunain walikusanyika pale. Habari zikamfikia Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kuna mtu alimweleza kwamba ya Rasulullah watu wa kabila Hawazin wamekusanyika kwa ajili ya kutaka kukupiga wewe pale pale mtume sallallahu alayhi wasallam akatuma majasusi wawili wakapeleleze wamletee habari Aljasusi ni mtu ambaye tatabaa akhbar an-nas ni yule ambaye anafuatilia fuatilia habari za watu yatajasas yakaenda mtu akapeleleza watu akapeleleza akamletea wa habari za yaqeen ni kwamba ni kweli wametoka takriban watu alfu tatu. kama idadi na da wamefikia mahali fulani Mtume sallallahu alaihi wasallam aliingia Makka akiwa na watu takriban 1000. Aliingia na watu takriban 1000 waislamu walikuwa wengi katika ile Fathu Makka. Na kuna watu walisilimu pale pale Makka. Karibu watu 2000. Wale waliislamu siku ya Fathu Makka na wale waliokuwa wameachwa huru wao wae mtume akawaacha akamwambia iذهبوا انتم الطلاق. Karibu watu 2000 katoka nao mtume sallallahu alayhi wa sallam wote. Na wengi katika hao walikuwa ni hadithu ahadi bil kufra. Ni watu walikuwa ni waliwapi kwa zama kutoka kwenye ukafiri. Wakashiriki na wao. Walipotoka na mtume sallallahu alayhi wa, wa sallam wakafika mahali wakaukuta mti mkubwa. Mti wa samora. Mgunga mkubwa ambalo watu wa jahilia wanaotumia katika kutambika kwenye mti huo kabla ya kuenda vitayani wanatundika panga zao pale wakitafuta baraka na nguvu wakitambika kwenye mti ule kama ilivyo jambo la washirikina mambo ya kutambika ni mambo ya washirikina Uislamu hawa kutambika kuna watu pale wakasema katika wale waliouagi gheni katika Uislamu wakamwambia Mtume wa sallallahu alaihi ya Rasul Allah ij'al lana zata anwaatin kama lahum zatu anwaatin Ewe mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam. Nasistueke mti wa kutundika panga kwa ajili ya kutambika kama vile ambavyo wazee tu wanao mti wao wa kutundikia panga zao ili watambike. Tumesha sallama akasema Allahu Akbar. Inna sunanun Allahu akbar. Hii ndiyo ada iliyokuwepo. Akamwambia mmesema nyinyi maneno kama walivyosema wana wa Israeli kumwambia Musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha Ee Musa tujalie tufanyie sisi na sisi muabudiwa Mungu. Tutengenezie Mungu kama vile wenzetu ambao wana, wana Mungu wao. Wana wa Israeli wakati الله subhanahu wa ta'ala meshawaokoa akawavusha kutoka kwenye bahari ya sham akawaondosha kwenye mikono ya nani ya firaun wakasalimika wajaawazna bibani israila albahar watu ala qaum yan yakufuna ala asnam lilhum nasema allah tukawavusha wana israila katika bahari wakawaendea watu ambao wakamwambia Musa ij'al lana ilahan Tasa na nyinyi Musa wao hayo hayo ibara ni tofauti lakini ukishotaje jambo la kutambika ni kwamba wewe unataka Mungu mwingine Ndio bwana mtume sanaasema akasema mmesema nyinyi kama walio sema walo wa Israili Hawa walo wa Israili walokuwa watu wanaaabudu mzimu walaaabudu salamu na hawa walioslimu hawa wageni waliokuta watu wana mti wao wanaotambikia una lao kubwa wanakuwa kutambika bali kwa hiyo nyinyi maneno mlizozungumza ijallana dhaata anwaatin kama lahum maneno haya ni sawa sawa na wale wanaosema kwamba na sisi tutaka Mungu mwingine haya tofauti na haya ni maneno waliyesha sema wana wa Israili yametajwa katika sura al Allah akao hisabu kama ni watu majahili makafiri wasiofahamu wasio na Ala kulli hali Mtume sallallahu alayhi wasallam akavuka mahali pale akalikemea jambo Wale makafiri wa hawazi walijipanga kujipanga kwao waliingia na wakezao na watoto wao na wanyama wao hii ilikuwa ni mbinu ya kivita ya maliki bin Aufi al-Nasri. Sema kila mmoja akija na watu wake hapa hata kimbia. Sasa utakimbia utaacha mke wako na watoto wako. Na mali zako, mifugo yako yote imekuja vitani hapa. Ndipo mahali pa kupigana mpaka kufa sasa. Kwa hiyo Malik bin akawapanga wale wa, waingie kwenye milima huko. Kwenye shiab wachochoo njia za majabalini na wapande juu ya majbali sembali bali wajifiche. Wawaache Waislamu waingie kwenye bonde lile, bonde la Hunayn. Wakishaingia sawa sawa, wawashambulie kwa mishale kama mvua. Waislamu nao walikotoka kwa kyoja shilao nikubwa, wakawa wanasema la nughlab min tilati liyum. Aliyum la nuglab min leo hata shindwe kwa sababu ya uchache tuko wengi hakuna tukishinde leo walipokuja sasa wakaingia katika bonde lile wakaingia kwenye bonde lile walipotamaka ni kuingia washirikina walianza mashambulizi ya ajabu wakaiteremsha mishale kama mvua faamtaru amtaru alaihim bin nibani wakawamiminia kwa mishale kama mvua ikao inakuja Uislamu wakaanza kupoteza mwelekeo kwa sababu hawajui wa kutoka wapi mara huku mara, huku, mara huku. inakuja kama mvua inamiminika Safi zikachanguka wanyama wakaopanda wapandana huyu kumwangukia huyu huyu hivi vurugu pale watu wakageuza wengine mbio hawajui anakoa polele wa polele wa. watu wakakimbia wakachangukana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alipoiona hali ile akaona arudishe alirudisha jeshi katika mwelekeo wa wake akawa anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam na huku anaelekea kule kule walipokuwa maadui watu wakikimbia yanaingia kwa sababu katika sifa kubwa aliyokuwa nayo mtume sallallahu alaihi wasallam ni ash-shujaa ushujaa uliopitiliza ambao hauna mfano kati kati ya uwanja huku akisema ana an-nabiy la kadhib ana ibn abd al ana an la kadhib ana ibn abd al-muattalib kwa sababu wale walipopiga yao kwa wingi Waislamu walipoanza kukimbia kwao wanawafuatiliwa wanawafukuza, wana waufukuza wanakwenda kule kule anapokimbia. Sasa Mtume SAW akaingia katikati katika -kat mapambano. Na atuwaimiza watu waji kwake. Na hivi ndivyo ilivyobadhi mashahaba wanasema alikuwa idha hamiyal watis attaqaina bi rasulillah SAW kwa sababu Mtume alikuwa ni shujaa vita vikishikana sawa sawa. Sisi likuwa tunajikinga tuna tuna liku kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam tunaenda kwake. Tunasogea kule alikokuwa yeye. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa anapiga masbaadhi ya maswahaba wanasogea kina Abubakar, kina Umar, Ali. Na sahaba mmoja nilimtaja alikuwa mjeni Ibn Ammi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam akitwa wa Abu Sufyan Ibn Al Ibn Abdul Muttalib. Sufi Abu Sufyan ibn Al-Harith ibn Abdul Muttalib ni ibn ammi wa mtume sallallahu alayhi wa sallam alafu wamenyonya pamoja na mtume sallallahu alayhi wa sallam ni akhoho min ar ndugu yake kwa kunyonya wamenyonya kwa mama mmoja bali nikasema ni katika wale watu tano waliofanana na mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sitaki kuuliza kwa sababu tutapoteza muda لكي ketika watu waliofanana mtume sallallahu alaihi wasallam mmoja ni huyu Abu Sufyan ibn al-Harith ibn Abdul Muttalib Al-Harith ibn Abdul ابناء واعمامه واني ونافانا نايي نا مجيوعك نا mtu mwingine ni alfadhlu binul abbas kwa kifanana mtume sallallahu alayhi wasallam na mwingine ni qutham ibnul abbas pia alikuwa kifanana mtume sallallahu alayhi radiyallahu an alikuwa kifanana sana na mtume swalla sallam kwa tabia na maumbile na huyu ndio alikuwa kifanana sana kuliko watu wote mpaka mtume swalla sallam akamwambia ashbahata khalqi wa khulqi wewe umefanana na mimi kwa maumbile yangu na tabia ya zangu huyu aliwahi kutumwa katika watu waliokuja Ethiopia kwa Negus kwa Najash Negus an najash na yeye ndio aliyesoma sura tul mbele anajashi na wali batariq wa nakwepo takwa kalia kama qur'ani inavueleza katika sura tul maida toweza samio kwa hiyo jafar al tayari ambaye alikuwa wakati vita vya mudda na mwingine ni mjukuu wake alhasan ibn ali tunasema alikweka katika kipande chake Uh, alikuwa ali, ni mgeni katika uislamu kwanza alikuwa ni mshairi alimshambulia ali, sana mtume sallallahu wakati wa jahiliya mpaka mtume sallallahu alayhi wasallam akatangaza kwamba huyu bwana popote atakapokamatwa au uawe popote atakapomkuta Abu Sufyan bin popote mtakapomkuta muweni kwa sababu udhi wake kwa mtume sallallahu ulikuwa ni mkubwa haumithiriki katika watu wakaribu, wa karibu wa mtume sallallahu alayhi wasallam ulikuwa wa kimudhi ni yeye basi akamtafuta mtu katika maswahaba akamwambia mimi nataka kuenda kwa Muhammad nitubu nislimu sitaki tena lakini sasa kashatangaza kama mimi ni uawe. Akamwambia nenda kwa Siri. Na ukifika pale msomoe maneno haya. Mwambie Tallahi laqad Allahu alayna wa in kunna lakhatiin. Kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam ni mkarimu. Ha? Kushinda watu wote na ni mrahimu, msamihevu. Maneno haya Mtume sallallahu alayhi wasallam alayajua haya kwa sababu haya walizungumza ndugu zake Yusuf kuamkia kumwambia ndugu yao Yusuf baada ya kumkosea sana na Yusuf aliwasamehe kwa mtume atakusamehe wewe kwa ukifika umwambie bitallahi laqad Allahu alaina na apa kwa Allah hakika Allah subhanahu wa ta'ala amekupendelea mno wewe juu yetu akakuchagua kufanya mbora juu yetu wa in kunna la khatiin aywa inna hu kunna la khatiin hakika hali wa washa sisi tulikuwa ni wenye kukosea tumekosea sana mtume sana sallallahu alayhi wasallam alipoambiwa maneno yale kwa sababu nabiiullahi yusuf alayhi salatu wassalamu alipoambiwa maneno yale akasema la thriba alaykum alyawma yaghfirullah lakum wa huwa arhamur rahimin la tadhriba alaykum alyawm hakuna tena lawama kwenye mtume sallallahu alayhi wasallam alipowaambia neno yale akaona haya akamsamehe sasa huyu ni katika watu waliokuwa huko mbele mbele wameshika ile kamba ya, ya, ya nyumbu wa mtume sallallahu alayhi wasallam wakati kuneni mtume sallallahu alayhi wasallam aliingia na nyumbu mweupe si mnyama wa kupigania vita lakini aliingia naye uwanjani kwa hiyo sasa ndio amemshikilia pale karibu tumis, Asama, na mtume swalla sallam anasema lafa na ibni ammi yangu rasulullah sallallahu alaihi wasallam imani ishakaza katika moyo wake akapambana mtume swalla sallam akiwa na watu wachache baadhi ya maswahaba kina Anas bin Malik na wengine ibn Umar anaeleza kwamba idadi ya maswahaba waliyothibiti pale na mtume swalla sallam katika watu 1012 haikuzidi mia kwa kama 80 ngine mimi watu wachache lakini mtume sana Allahu sallam alipambana na, na kwa, kwa nguvu kubwa na kwa ushujaa mkubwa iko mtu mmoja mmemsahau jina lake alikuwa akimmvizia mtume sana Allahu sallam anaitwa Shaiba ibn Uthman Alhajabi, kama kama sijesahau atrief Huibara alikuwa anamvizia Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam amuue. Mpaka akashoje mpaka akawa karibu naye kabisa sasa atayakumuua. Akaona vitu vya fi ajabu mara ukamtukia mwangaza wa ghafla kama radi vizuri. Akapata hofu akarudi nyuma. Kama ilivyomtukia Abu Jahal siku ile pale kwenye Kaaba. Si Abu Jahal alikwenda kumpiga jiwe Mtume sallallahu alayhi wasallam akashashika jiwe kubwa Mtume kasujudu ataka kumua mtume sallallahu alayhi wasallam ghila nilitokea dumela langamia litakumrarua bali alirudi mbio akakimbia jibri alikuja kumnusuru mtume sallallahu alayhi wa sallam akatetemeka علي بن بامانه اكامبيا اباص بن عبد المطلب وايته وقت ketika waktu waita akasema ya ayal ansar ya ahla surat al baqara alismae ya ahla surat al baqara na pia akasema ya al khazraj alismae na'am ya al Enyi watu wa suratul Baqara tukasema kwamba alisema hivi Enyi watu wa suratul Baqara akiwa kusudia watu wa Madina kwa sababu suratul Baqara imeshuka Madina na watu wa Madina Wakawa lijafakhirisha nao sura yetu hii lakini amewaita ya al-Khazraj al Enyi ma Khazraj na ahli ya kuwa watu wa Madina ni Aus na Khazraj kwa nini kaita Khazraj aliwaita Khazraj kwa sababu ndipo katika ukoo au familia ou, kabila la Khazraji ndipo walipotokea nani walipotokea banu na najjar. banu nnajjari ndio waliomza mzee abd al babu yake mtume sallallahu alaihi wasallam banu nnajjar ndio waliomza nani waliomza mama yake abd al kwa kama vile uite wajomba njoni au ita wajomba zake khazraj kwa akautaja udugu pale na ukoo ili waji wa mnusuru kweli ansari wakarudi na masahaba wengine wakarudi baadaye baada ya kurudi kama Qur'ani inavoeleza na aya ya 26 imeeleza wazi baada ya watu wamekimbia sasa kisha watu wakarudi ba ba ba baada ya kushindwa na Allah kuonyesha kwamba mmeshindwa Ule wingi wenu haukusaidia kitu na wingi si hoja. Sawa, watu wanapewa nguvu na nusra kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ninyi mliingia baadhi yenu na ghururi kwamba mko wengi mtashinda. Isha Allah Subhanahu wa Ta'ala akaleta utulivu katika kwa Mtume Sula na Salem na kwa waumini, akateremsha nusra yake, akaleta malaika kuislamu wa wakapigana kwa utulivu wakashinda. Wakateka, wanyama katika waliouliwa pale ni yule mzee yule aitwaye Dhure ibn Simma aliuliwa pale na wanawake wengi wakatekwa na wanyama na mali zote zikatekwa na watoto Malik ibn Auf alikimbia alikimbia wapi akenda Taif kwa kabila la Thaqif wakajihami kule kwa hiyo baada ya pale mtume sallallahu wa alaihi wasallam baada wa ya ushindi ule akagawa ngawira wale maslamatu al wale walioslimu katika fathu maka ile kina abu sufiani kila nani kina nani kina nani kina akraa bin habis na wingine, kila anekuja pewa mia ngamia 100 farasi 50 na ukiashu 2000 huyo hivi hivi wapewa mtume sallallahu alaihi wasallam atoa tu lakini awapa wale sana adid quraish watu wa makkah wengine waliofuatia akawaapa 50 kwa 50 akagawa kila kitu pale kwa sababu waliteka karibu mbuzi 2040 vitu vyote vikaisha hakuwapa ansari si muhajirina wala eh, si, hakuwapa ansari si, au si wala khazraj hata finyangu ya mbuzi hakuwapa kwamba haya marondo wakapewa ni supu hakuwapa wakapewa watu wengine kina Sa'd ibn Mu'adh akaja kwa Mtume swalla sallam na Mtume tayari kisha maneno Mtume akamuuliza Sa'd vipi akamwambia watu wasema kwamba wewe umewapa jamaa zako wa Makkah watu wa Makkah umewapa na tangu hapo watu wa Madina walikuwa tayari wanawaswasi Mtume swalla sallam akashaita Makkah ndugu zake wengi washaslimu kina Abu Sufyan, wakawa wanahofu, hui wana hofu kwamba huyu Mtume SAW ataondoka Madina atarudi kwao Makka takuaje wakawa wana huzuni habari ikofikia Mtume SAW ya kwamba atahama akawaeleza kwa hiyo mimi siyo zipo mimi ni mtu wa Madina sasa sasa lipotokea hili tena kawapa kawa watu wa Makka watu, wa, watu wa Madina hakuwapa zikiingia huzuni katika nafsi zao Paka pita ya adamu pare kwa kwa na kapitan milongono ni kibinadamu pale. Kwanza mtume kawapa jamaa zake, amuuliza Sahab, na wewe unasemaje? Nasema mimi nasema wanaposema wenzangu. Kama jamaa zangu wanaposema, utasemaje tena? Ana mro' منهم. Na mtume SAW aliangalia kitu la maslahi makubwa katika jambo hili. Wao hawakuliona jambo kama hilo na ni katika mambo ya fitna makubwa kabisa kama ni wakati wa sasa ni fitna hiyo kama ni jamii iko pamoja na mambo mitoke kama hivyo basi watu wataparaganyana wata, hapo mambo hayatakwenda kwa sababu tu mbona fulani kapewa msiupewa sisi hapa wakongwe sisi ndio wenyewe tumetadika hivi da hivyo kujaheri sasa eh angalia mtu fulani angalia yule fulani pia naye lakini mtume sallallahu alaihi wasallam yeye hakuli tazama hile walikuwa wotazama wao akawaambia niitie ni ansari wakaitwa ansari asiingie hapa isipokuwa ansari wale wakaingia ansari watu baadhi katika muhajirili walikuwa wakiingia mtume ala sallallahu alaihi wasallam alwarus wengine walikuwa nawarudisha rudi ndio ndio ansari tu tuwe salalah baada ya walikufika kumuhimidi Allah subhanahu wa ta'ala kama kawaida yake akam sifu kisha akawauliza maneno gani yalonifikia mimi kutoka kwenu alam aatiikum bullalan fahadaakumullahu bi waalatn ah alifuqara faaghnakumullahu bi mimi siku ajieni nyinyi mmepotea allah akawaongoza kwa mimi sikuja hapa kweli nilikuwa nyinyi mafakiri Allah akawatajirisha. Mimi sikuja hapa mlikuwa ni aada'an fa alafa Allah baina qulubikum. Mlikuwa maadui Allah akaunganisha baina nyinyi zenu. Akawasema akawasema akawasema. Akawaambia nijibuni. Akawaambia tukujibu nini ya Rasulullah anachosema ni hakika. Hamnao ya kusema. Nijibuni niambieni na wewe pia umekuja hali ya kuwa umefukuzwa kwenu tukakupokea sisi fa awaynak na wewe ulkuja kutoka kwenu umefukuzwa kutoka utakuuliwa sisi Aka ambayo, wow, wao, wa akawatajia yale mema ambayo wao wamemfanyia mtume swala sallam kama nyimi bamefanyia hisani hizi lakini awaambia mimi nimewapa watu ha? mbuzi kondoo ngombe ngamia na vivyo kadha atathalfuhum Mimi nataka kuouzoesha kwenye uislamu na kufanya taribibu kwenye uislamu wale ni wageni Na mimi nikwaegemezea nyinyi juu ya nini, imani zenu naona ni watu nyinyi tayari imani tayari khalatat bashashathu alquluba Imani ishanganyikane libashasha yake na nyoyo kwa hiyo mimi sina wasiwasi na nyinyi Na hivi ni vitu vidogo tu katika mambo ya kilimwengu Kwa mimi sikuna wasiwasi katika hili لكن leo nyinyi msumbuzo maneno haya bwana sasa nyinyi fahamuni tu kwamba mimi لو kama watu watashika njia fulani la salaka an-nasu shi'ban wasalaka al-ansaru shi'ban akhar la لو watu angekuwa wakaenda njia nyingine na ansari wakashika mimi basi ningekuwa katika njia ya ansar wallahi laula alhijra lakuntum raa min alansar laukama si hijra mimi ningekuwa ni mtu katika ansar allahumma arhami alansar wabnaa alansar wabnaa wengine wakasema vile wengine wakasema vile ala kulli hali akawapa muda watu kwamba msitumie hivi vitu kwanza hawazi ni nimesemaje ni. mtarudi utaslimu turudishe vitu vyenu ikapita muda fulani watu akamilikishwa bidhi vitu vyote waliposikia watu wa kuthakifu ili jamboishipizungumzwa lakini tataja kwa ufupi sasa watu wa kuthakifu yani maliki bin aufi na suku ya thakifu taif Mtume sana sallama akalianda jeshi liko Taif. Akawakuta wakati hasa wameshaji ume pigia ngome kule. Ngome imejenga madhubuti kabisa na wameandaa chakula cha mwaka mzima. Mtume sana sallama kaa pale siku 20 kama na 4 hivi 20 na kitu. Kila anapojaribu kufungua ngome azifunguki. Akaamua kutoka kurudi. Masahaba wakamfuata Mtume sana sallama akamwambia Rasulullah sisi tumetoka huko tulikotoka. Eh? Hawa watu twashindwa kuvunja ngome yao tukaingia hapa sisi. Akamwambia, eh aliwaambia kesho asubuhi safari ya kurudi. Kesho asubuhi safari ya kurudi nini? Tulete kapigane tuifungue ngome. Bash kama nyinyi mnataka hivyo tu mishale hapo. Watu walijeruhiwa hapo. Watu wakarudi. Wakohoi ngome meshindo kuifungua na mishale ilipigwa uh, kikweli kweli kutoka kwa shirikina wa thaif. Mtume صلى الله عليه وسلم akamwambia basi kesho asubuhi tutarudi zetu. Ime sawa ya Rasulullah. Walikubali. Lakini ya Rasulullah waapize wale waombe udhu ala thaif. Waombe wale waangamizwe Mtume صلى الله عليه وسلم akasema Allahumma hadi thaifan. Allahumma yeah. li thaifan. Allahumma hadi thaifan waongozi. Bas, akaondoka zake Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba zake. Baada ya muda, watu hawazi ni wakaja. Wataka mali zao, Utaka kusilimu, Mtume slimu mali Mtume sallallahu alaihi wasallam mmechelewa lakini anayetaka katika nyinyi waislamu kuwarudishia mali zao ndugu zao. Akamwambia mali hazirudi. Familia zenu zinaweza kurudi wake na watoto. Tuweza kuachi kwa yule aneyataka ataka kurudisha urudishe kila mtu akarudisha kila mtu akarudisha nadhani al-aqrab ibn habis al-katani saahabi amia pale msirudishi law islam wake ukawa mzuri kabisa radiyallahu ta'ala an lakini yeye ndiye mpango yote vita vurugu zote alizipanga yeye lakini faman taba min ba'di dhulmihi wa aslah to jesus katika suura al-maide amekujaje kusali kusali ikafikaje faman taba min ba'di dhulmihi wa فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم من تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور حتى كي يتوب بعدا ظلماك بس حقيقه الله سبحانه وتعالى يتمكبليه توبه حقيقه الله ني مwingi wa msamaha mwingi wa huruma haya kwa hiyo hayo ndio maelezo leo ni Tutatikiwa tufahamu sisi matukio yaliyojiri kwa Mtume صلى tukio moja baada ya nyingine. Kila tukio jua kwamba hili liko hivi, hili liko Vile vitu vya msingi na darasa ambayo zinapatikana ndani yake. Na hiyo ndiyo ilmu Sawa?